A música de Donizelas E falamos cunha das súas componentes das, Unha das compoñentes de, de, de Donizelas Rosa González oh. Moi boa tarde, Rosa Boas tardes Moi boa tarde, ben vida <risas> E moitísimas grazas por atendernos A vos por, por chamarnos E por contar con nos para esta tarde Muy Bueno, primero, en primeiro lugar O grupo de música Donizelas Folk tradicional eh, Nos coñecémolo hai tempo Pero resulta que todo niño Non sei se coñeces un tal, sí. tal <risa> <risa> <Dile, risa> Coñecémolo ben, pues, ben Faciliturnos este último Este traballo voso e eh, Dixemos hai que falar con elas Que, que, que é importante claro. que, que nos digan cosas interesantes Este é o primeiro disco vos, non? O balón está eh, no, no primeiro disco que nunca foi avalada. No Eso, dos... Exactamente, ah, este, este, este é o primeiro que estamos escoitando. Sí, con... sí, que grabamos al ápolo 2005. Sí, que xa chebo un chisquiño. A verdade é que sí. vos seguid, seguides traballando, ainda que os componentes variaron un pouquinho, pero que seguro que podes nos decir que, que, en, que en forma... Que, Quéns son os que están formando ahora, actualmente Donizelas? Bueno, pois pues como ben dices, iso longo do tempo Tuvemos así diferentes cambios mm. Pero, pero a, a, a formación actual eh, Formamos eh, la EU, que son Rosa mm. Que son integrante a posteriori Porque das dúas fundadoras Eh, das fundadoras nos quedan dúas persoas, mm. que son Beatriz e Noelia, e despois estamos eh, Andrea tamén, mm. eh, Víctor González o Acordeón, Xesús mm. eh, Díaz gaita e eh, recentemente fixemos unha unha nova incorporación eh, que é Víctor Fernández temos Víctor o cuadrado ahora <risa> e eh, eh, que nos introduciu a, a guitarra e ah. o, o buzuki Vale, perfecto sí. Benvidos logo entón <risa> no? sí. que, que ademais eh, está destraballando xa para poder producir alguna cousinha nova máis, non? teño entendido, así me dixeron Bueno, está xa eh, forneada claro, claro. y disposta para poñerno o plato Ainda non ten título ou si? Ten, ten título, ten, ten título. Sí. Eh, Imos presentalo o próximo 30 de novembro aquí en, en Salceda de Caselas ah. Ainda que o 21 de novembro pos, o próximo venro, se si non me equivoco Chao, teremos dispoñible en plataformas. Ah, moi ben. Mm. Pois, moitos estoy parabéns. xa collendo temperatura para poñer na mesa. A eh, logo. Agradecémosche esa exclusiva que nos acabas de dicir. De eh. verdade que é no. exclusiva de Chea, eh? Acabamos de de facelo público eh, entre amigos e nas redes agora mesmo, hoite eh, mesmo. Pois agradecémosche moitísimo e eh. Digo-te unha cousa que non lle dicimos a todo o mundo, pero que é ¿Eh? un, un secreto a voces, que non somos talismán para as persoas que entrevistamos. Por lo tanto, tendes garantizado xa o éxito. Moitísimas gracias. <risas> sí, sí, temos un... O salase é así. Sí, sí, sí, de verdade que sí. O salase é así. Tenemos una, una, una folla Excel con todos los, sí. eh, todas las personas que entrevistamos que teñen éxito. Yo mismo que las tengo... has hecho éxito, pues sí, a sí. ver si, si no se reciben la norma. Siempre bien. reciben un agasallo sí, sí, ah. o algo así. Ah. claro que sí. Ah. sí, sí. Falamos con un escritor, ya mellor, pues te, tengo un premio. Falamos con un poeta también. Es decir, que vosotros ya tenéis te garantizado éxito. Por cierto, en eh, ese eh, nuevo eh, trabajo hay tamén novidades, non? Cousas recollidas tamén en Salcedo ou nos arredores? Eh, temos como novidade eh, un, un tango composto polo noso, polo noso gaiteiro, xesos uh -huh. días Que, que saligo así un pouco da, iso, da, da norma tradicional que, uh -huh. que nos solemos seguir, eh, iso, compoñendo un tango. E uh -huh. despois eh, temos tamén como novidade un tema que compuxo Bea, a unha das nosas membros fundadoras, eh, sendo, sendo unha nena E é o tema que lle dá de feito título o disco A Nena do Pelo Loiro Era un tema que tiña aí guardado nun caixón que sempre lle decíamos hai que gravalo ou hai que arranxalo para para os directos e nunca se animaba e por fin este ano eh vai ver a luz, no? a nena de pelo Muy bien. Va, seguro que irá dedicado a algunha fillo ou algun sitio, algunha persoa especial. ela compuxo o, o tema sendo ela unha nena, pois pues, eh, non quero aventurarme demasiado, pero mellor con nove desa niños ela Anima. compuxo. Anima. Ese tema E ten, ten moito moito valor sentimental Especialmente para ela, por suposto claro, claro. pero, pero para o grupo Porque Donizelas, como Non como xo conocemos Pero xe sí que xurdiu de, de unha actividade no, no colexio no Un colexio especial, tamén teño entendido, non? Un colexio que para nós Tanto Noelia como como Andrea, como vea eh, como eu, moi moi especial porque foi o noso colegio daqui de aquí sí. de Salceda y sí. no que tivemos a sorte de contar con, con un equipo eh nesse momento, ainda que temos eh eu son a a máis xoven con 35 e e elas eh, me levan máis de 10 anos, ah, mm. pero sí que eh, contamos con, con un equipo de profesorado que sempre se implicou moitísimo cos cos alumnos e mm. damos fé de que de que sigue de que sigue ocurrindo isto mm. porque este ano o, o colexio cumpliu 50 anos o colexio público Altamira, Altamira. Mm. E contaron con nos, ademais, para a celebración deste 50 aniversario. Quixeron un acto fermosísimo e quixeron contar con nos. Por iso que é un colexo eh, moi, moi importante para nos e para as súas claro. O Colexo Altamira que parece ser que contou con un, con, Volvo a repetir Un, un profesor que ten, ten algo a ver co o nome ese de Toninho Si, sí, efectivamente <risas> foi, foi o O responsable De que hoxe ah, sí? exista Donizelas Efectivamente sí, sí, sí. Foi o seu mestre a mí, Eu non tiven o prazer De coincidir con el Naquel momento, pero si sí que máis tarde e agora seguimos estando, bueno, uh -huh. en contacto e, e en canto podemos, facemos algún algún almorzo uh -huh. sempre que tratamos de, de non deixar pasar demasiado tempo sen vernos uh -huh. e, e iso, Toninho foi o, o, o responsable desta iniciativa desta, desta aura de música na que uh -huh. xurdiron Donizelas o impulsor, e ademais que parece ser que vos moito, non?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 bueno, iso nos dá a entender o mellor non pero... Hombre, sí, iso si nos dá a entender así, bueno, cando como... dá a entender é que sí. si se non for así, como non nos chegaríanos esto, verdade que estamos moi agradecidos nosotros tamén con el porque fainos chegar música, fainos, fainos sentir ah, sí. perto precisamente de Galicia, coa música que vosotros fadedes, e sí. eles mesmos con trexadura, lógico, é sí. moitísimas sí. cousas máis de verdade que é eh, un placer é unha honra é un, sí. un privilegio poder contar coa co música galega aquí, aquí os galegos do Mediterráneo teñen que sentir eh, eh, satisfeitos coa co vosa participación. Sí, e toniño ISO para nós foi sempre eh, padriño e ah, nos acompañou durante moito moito moitísimo tempo e ah, aínda día de hoxe seguimos consultándolle e e asesoramento para case cada paso que damos. Claro. Ah, bueno, Contanos... máis mestrecóntanos sí. algúnn segredo entre comillas máis de, de Donicella. Sab? Por exemplo, este ano cantos concertos. Para este ano eh, aínda non temos demasiada programación. Rematamos o verán tranquiliño. non, uh -huh. non foi dos veranos que, no que máis tocamos pero eh, non é excusa pero uh -huh. debemos de ter en conta de que para nós isto non é, non é algo profesional eh, todos temos os nosos traballos, as nosas responsabilidades uh -huh. eh, familia por suposto uh -huh. que tamén participa parte da familia este neste terceiro disco y entón pues pois, tampouco foi eh, se digo o, o verán o mellor con, con máis concertos pero sí que ahora de cara a este novo ano is aproveitando que vamos a presentar novo disco y que temos eh, nova formación con, con víctor como buzuquiista e, e guitarrista eh, pues pois, que nos apeteciría que fora un, unha tempada cargada de, de concertos na medida do posible, evidentemente sempre compaxinando coa coa nosa vida pero, pero iso, somos moi moi felices en cada concerto que facemos e ademais eh, moi recoñecidos no, no propio Concello aí en Casalcea de Caselas, claro Si sí, din que en é profeta na súa terra pero non debemos de ser a excepción que claro. que, cumple, que cumple a norma sí. Este verán tivemos a sorte eh, de volver a, a tocar eh, na programación da, do verán cultural de Salceda e uh -huh. a verdade no o público en Salceda nunca nos defrauda, tivemos un cheo absoluto na plaza... Uh -huh. A pesar de que tivemos que eh, Pospoñero o concerto Porque estaba programado para o sábado pola noite sí. E eh, caeu unha tormenta <ríe> ah, Que bueno. caen en Galicia chubeu, chubeu, sí, sí, sí. A regar, vamos Que, que nos fixeron a aplazar o concerto para o Luns E mm. aínda así Tuvemos iso a aplazar o Concello eh, sí, A Teigada Muy ben, muy ben Bueno mm. Ah, eh, non queríamos, eh, queríamos molestarte demasiado pero a mellor alguna, no, me para nada, alguna, alguna anécdota nos podes contar en algún concerto que por exemplo eh, non funcionara un micro ou que alguna cousa no, que sei eu sí. eh, bueno, desas de, de, de de... anécdotas hai eh, <risas> a, a, a patadas a, a barullo, recentemente, no? sí, sí, sí. recentemente este verán eh, ocurriu-me a min ademais personalmente arrancábamos o, o concerto e, bueno, eu son bombeira na agrupación mm -hmm. e e faltábame a maza tiven que salir <risa> correndo do escenario a pola masa e ah, mm. poder arrancar co, co concerto mm. pero non me quero olvidar tampouco dun anécdota que eu non non vivim pero si sí que sempre contan as miñas compañeiras donizelas mm. eh, nunha nunha festa gastronómica como non das tantas que temos en Galicia Hombre, eh? <risa> nunha festa da tortilla e eh, as, eh, as chamaron para ir a participar no, na festa e sí. estaban tocando e a xente estaba eh, evidentemente prestando de... atención a tortillas gustando, que era o que, claro, claro. O que os ocupaban naquela sí, claro. na, naquela festa e bueno, nin para o escenario miraban quen estaba tocando, quen non e uh -huh. de repente unha das cancións dicía eh, algo así como non me deixou que comer Ah, ah, ah, e <ríe> veus un ataque de risa a todos e efectivamente aí sí que se xirou todo o mundo para ver que estaba pasando no escenario <ríe> sí, sí. igual pensaban que era teatro que estaban facendo <ríe> a performance claro que sí, sí, sí. bueno, de verdade é que por certo, outra cosa que, que, que había que destacar de vosotros que, que aparte de que do Lebeder ven as veces pódese tocar e pódese cantar sin, sin precisar precisamente unha un, un vestimenta especial, non? bueno, non sei tempo que eh, guardamos no, no armario a vestimenta tradicional mm para os concertos. Eh, bueno, decidimos darlle un, un aire novo á imaxe do grupo e e iso eh, aparcamos a vestimenta tradicional, é certo que en algun concerto sí. eh votamos man de de bailadores con traxe tradicional. Sí. E, bueno, y en alguna colaboración puntual que facemos nos tamén mm. eh, votamos, Seguimos votando manda do clase tradicional Pero actualmente temos un bestiario innovador mm -hmm. eh, Que co, vos caracteriza que nos... ¿Cómo? Que vos caracteriza Sí, eh, ademais tivemos a, a, a oportunidade de que quixese colaborar con nos neste primeiro cambio de vestiario con con Noelia Nogueiras, que é unha veciña aquí de, de Salceda, uhum. ainda que agora mesmo se atopa triunfando en Berlín como deseñadora, oh, e eh, eh, quixo colaborar con nós nese primeiro momento, e mm. agora acabamos de, de estrenar este verán, un novo vestiario inspirado no, nos colores do, do entroido tradicional, e mm. un pouco tamén evocando eh, esta cercanía que temos nos con Portugal, con Portugal ah. tamén un, con un colorido así moi variado e mm. moi bonito, nos gusta nos moito o resultado, non deixe indiferente a nadie, né? É fermoso, claro que si. Sí. Ademais, o, o ser algo a raianas que sobes, pois pues, eh, ta, tamén a, algo, algo de Portugal tamén se se, se achega aí, non, non sei, o mellor está o viño verde e o o albariño que, que non Eh, efectivamente. Nos eh convivimos con con Portugal a diario, eh vivimos a escasos 10 kilómetros de de Portugal y contamos además con ponte internacional aquí en Salvaterra, estupenda que sí. es. Nos, nos fai estar máis próximos se cabe a, a eles E sentímonos moi moi identificados Sobre todo iso cos portugueses do norte sí, claro, sí. Claro, claro. Eu non sei para que tan ali os guardiñas Porque non piden documentación nin nada <risas> Aquí non temos xa en Salvaterra Na fronteira con, con tu e Valença eh, Tenen ali o posto, pero tampouco no, Tampouco hai No. No, no, non están alí de servizos. Vale, bueno, eh, bueno, don, tamén eh, eh reclamada en Portugal, seguro que en algunha zona de verde gallo por aí, non? Eh, este verán seguir mais Estivemos eh, aquí moi cerquiña a en, en Valença e uh -huh. tivemos un un concerto moi moi fermoso, verdade? Uh -huh. De verdad, uh -huh. bueno, pois pues, eh, a, a seguir, a seguir colletando éxitos ya ya seguir traballando en ese aspecto uh, uh, Escoita, uh, dixe e que uh, tendes previsión de facer concertos Próximamente, non? E eh, eh, eh, no, no Nadal non hai alguna, alguna, algún convite para, para, para panxolinhas cornenos ou alguna cousa desas? Non hai alguna asociación de aí? Pois, por ahora xe digo que a data xe confirmada máis próxima que temos é a presentación do, do, do disco de... o próximo 30 de novembro a 6 da tarde aquí no auditorio de de Salceda e estamos eh, focalizados nese ne, día mm. pero abertas a que nos xurdan calquer tipo de, de propostas de cara de ao Nadal por suposto eh, además disfrutalo claro, lógicamente mm. que, mm. que además os cativos son os que máis quizás menos vergonza teñen e, e máis participan tamén ¿no? si, sí, bueno Sí, claro. Los nenos esos son una fonte de enerxía inesgotable sí. y y dispostos a, a participar sempre, por suposto. No sei sé, ache digo, te, tivemos a sorte en este disco de contar con con catro rapazas fillas además de Andrea e de e de Noelia. Sí que nos deixaron unha nena do Peloloiro es hermosa que claro. en breves podré desdisfrutar bueno, bueno, disfrutaremos nosotros e todos os galegos do Mediterráneo con os escoitantes sí. os seguidores, os es escoitantes seguro <risa> bueno, ademais de... os pequenos cando ven que están con xente como Donizelas ou algo así, que, en fin, para eles é algo fora de serie, mm. bueno, non presume nada de despois no colegio. Ah, sí. <risas> sí, sí. sí, sí, a verdade é que aquí, ademais, os rapaces do, do colegio, tanto daqui de, de, aquí de o Altamira como en o Ios Rubias, é... Mm. Eh, Sempre eh, en momentos puntuais de traballo sobre música galega Programa de radio eh, sobre música galega este, eh, Creo que Non estou segura, pero sí, lembro que, creo que foi este ano eh, Ponte nas ondas que un, un programa que fan aquí eh, Non sei se si o coñecedes se non o conhecedes Invitovos a que investiguedes sobre o programa sí, Que sí. fan entre os, os colegios Eh, do norte de Portugal e daqui do, do sur de Pontevedra e sí, uh -huh. contaron con nós este ano tamén para, para unha entrevista Pois es... vamos a, a entrevistar precisamente a Santi Veloso, uh -huh. as cinco e media uh -huh. que temos contra, contacto con ele eh, que, que, bueno, temos moita relación precisamente con ele que ele é o presidente de, de Efectivamente, de, de, sí, de, sí, y, sí E temos pensado facer, se si te interesa as cinco e media unha Unha entrevista con el. Pois de, estarei atentísima De verdade No A máis vai nos dicir cousas moi moi interesantes Relacionadas co cancioneiro galego-portugués Si sí. Interesantísimo Bueno, pois alegro-me moitísimo Quere dicirse que eh, A pesar de que Diceste que non vos dedicades profesionalmente De, de convites importantes tedes Bueno, pois pues sí, temos, temos esa sorte, a verdade, non, non nos podemos queixar, ainda que nos encantaría poder dedicarle todavía máis tempo, pero... Hay que, hay que decirle ao Jaioso que vos leve tamén aí, non? Claro. Esta, estamos niso, estamos intentando contactar con él nestes días, porque eh, a última vez que falamos coa co xente do lugar, era, preguntaban nos si tiñamos traballo novo e agora pues, fi, por fin xa podemos decir que sí que xa otemos e cando queiran podemos ir a a, a, a presentar se queres o facilito cho o contacto directo de Galloso de Galloso pois pues encantada. Claro. Porque no inda in non, non chegamos a, a ese nivel de, de contactos. Nós traballamos co, coa xente de produción, pero si nos das vía directa co, con, con Galloso. El xe. Ah, sí, por tivemos a sorte de poder entrevistalo. Sí, sí, ademais o, o noso correspondente en Monforte de Lemos fixolle un un, un, ah, sí. un, un, un, un dibuxo que que, que moi ben ese Mm. Bueno, que, que por cierto, digo hecho porque antes eh, o no eso corresponde eh facía Un, unha sección onde uh, pois aparecía pois unha viñeta relacionada con algunha das partes que, que, que, que, que tiñamos de conexión, uh -huh. é dicir conectábamos con, con, con un escritor e ele facía unha viñeta relacionada co escritor, uh -huh. ou conectábamos con, neste caso, conectábamos con Galloso con e eh, fixo a viñeta, eh, viñeta. Sí, sí, ah, ¿sí? sí. podes mirala aí en Galegos Novais, nese, nese blog que temos aí sí. eh, aparece... Eh, o, o, o grande galloso que de porque decía que nosotros tiñamos máisllamos eh, te, te, máis tempo traballando na radio que él Ah, ah sí. porque levamos desde do anodes máis tempon antena que galloso, iso ten mérito é eh? de non86 carai pues, sí. Noraboa Bueno. Que te agradecemos moitísimo, Rostiña Que eh, un, foi un placer e unha honra Terte aquí e que te desexamos Moitísimo, a ti e a todo equipazo Moitísimos éxitos, moitísimas gracias Cando remete, rematemos o programa Aí a, a, a finais, pois pues, Eu recollerei o audio E enviarei cho pa que teñas constancia Moitísimas gracias a vós Por no. contar con nós con para, para este programa E nada, a seguir Con, con moitos máis anos de éxito Hombre Venga, bueno, o, éxito, o éxito danos os escoitantes que non Exactamente si non nos Somos que nos dan o éxito Se si non nos escoitaran, pois nosotros non estaríamos Aquí intentando Comunicar Pois pues, moitas gracias novamente Por contar con nos Veña, unha aperta unha grande, aperta grande. Eh, Para ti e para todo o equipo Graziña, hasta logo Seguimos escoitando a Donizelas Venga, sí. Adiante, música Lala A noite non uiña, unha noite non é nada, unha noite non uiña, unha noite non é nada, unha semana liñanteira esa así que moi liñada, unha semana liñanteira esa si que moi liñada. Ai la la la la la la, ai la la la la la la, ai la la la la la la, ai la la la la la la, ai la la la Novash, con Armando Fernández y Julio Cougil Música